يشمالك بترن على التلفون قتلني اه قتلني بسم الله الرحمن الرحیم فضل جوئی فضل جوئی باب فضل الجوعين باب فضل الجوع اباب ده بیان ده فضیلت د لوګی او خشونت العيش او پسختای د جن کی ول اتتصال عن او په اکتفا باندې من الماقول و المشروب دو خراک او دسغات و الملبوسی او دو اغصن و غیر ها دیره لا من حضور النفس ده نفس چکم حسی او د نفس چکم خواشات تی وتر کی دا فضلت د لوګی او د سختواري د جون اقتفاف پەلګ خرات لک شکا لک اغفان دارنګ نور چې د بدن کم حضور دي دا غفتل وره حضور دي وترکه شهواد او د شهواد وسوزنه چې دغه پر خودل کمول دی بارکه چې دغه بار دی وایا روره قال الله تعالی فخلف من بعدهم خلف نراو صلاتا نو رال رستو دیننا آل جان ننشل که نه نابان شل اذا او سولاته موزی بربات کو ورته بهشااتې او روان شل دزلو غتون کوسیزنو پسې ف فیل کو نغ نظر د چېې به میلاو شي ال غ یا دا ده د جزا د چا دغی سران او فووف القغدي به د شر سره مخامشي چیا هغهجان د ا هغه عذا او ف القونه زر د چې دي به اغزيي غاً قنده دجان دا ده ال من تا به آموا میله صال ال اولاه کې دخونه ولا نهونه ش ربت د بعد سره و بهاوات اذا اوصللا اومر س که نه ان ه عور کوم اندي دا فرمانګ ک ان هن عوری کوم تاثم پاکارونو کې اہم کار پنیز بانی اصلات فمن زیعہا فو لما سواہا عزیع سوکی مجھ بر بادئی ردیبا ما سوادم رضی جیدین پر تیر قول آسر جیدین آب بر بادئی کابل زام شیخ فردرس کیوں اللہ رحمه اللہ الله اللہ ادو مجلس سکمہ کور ایش شروع ففخل فامن بعد ام نا آل مشراش لمجلس والا عزوا صلات دینی برباد کشی یګار سر اتحاد کابردغان چې څه درد کیوا وو حدیث آیات ترجمه کول درس کی و فصل بعد خلف نا آل مشراش لمجلس والا عزوا س... مجلس قبل عزوا صلات دینی برباد کشی یګار سر اتحاد برګار سر اتحاد اور وہ ٹول کو طبخانی چہ بریانی شیگارو بخلاف کہ مشاور لکھنی ہوئی علی بن حوراوی وہ تبو شواتی اسلام آباد والی فتو فالحون کیل کون غین کوک بروانی اسلام بی دینہ وران والی یہ تدگیے درو اسمانہ یدہ ما ہے نا مستر کیو تواجا نماز تر کیو تو چلا ہوگا فتو فیلقون قسم الا من تاب و امنہ ایمان داوی توبو بازی جدا جمہوریت بیدینی دا کفر دے تابا و آم نوام لصالح انف اولائکا یدخلون الجنت و لا یعلمونا شیعان خبر پیگی دا نا پیگی نا مریان وطنہ کیسا ریا چھو دیوے دے جدا بیدینی دا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں لوگوں کو گنا کرتے تولا نہیں کرتے او من از بیگان اگا ہرگز نن آلم کے با منہر سے کل آ آشنا کرد ویا قوم اخنا اوسو د پرووبس ګیل اکرم او خپل مزل اوسو د پرووبس ګیل اکرم کدی وته بي ديني ویلې هغه تزه نه یوسف پر سلام ورجيني حافظون علی و یوسف پر سلام د مخ کې په د بادشاہ باندې چې استخلص لنفسي انک الیوم لدينا مکین امین لمرتبه درکم چې مجبور اجل کراکه لیدار هاغه شریعت زار په یوسف له جناب کې عاشقای اجيبه خاوره د کټکی په قیاس کې عاشقای چینار په کې کې عاشقای ثویلملامات کې او کټکی په کې کې عاشقای چې کټکی په دې وقته راځي ثورینه چې د نو ابو کټ راغسته و ده ته کټ کې نیولې ولې نه پرونی حثریه او بورا ورکړ او ته کټ یې راوصل می حپته رااله الکه د کټی په سټ دې نه حاتوا په دټکی په دې ګور کټ نه راځي اوا وصلو چې چی ال چینار کې ساري نه او مبارک چینار پیږي دا تورې گډي تورې دي سپینو تباکورو ایدا پورته چينارني او دا تور خو با ټینګل دي سترو چې جګږي بريټانیا و تا خلګن ناروي نو چينار کې سالیان کته دي او تا رثه ولې کلا فسره شي وی نو وګورو یې کوینه څنګه سره واټلو او دا هچې بالکل صحیحه علاوه نو چې چينار اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَ وَآمِلَ صَالِحًا فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُلَّمُونَ شَيْعَا گرگمیرو سب وزیرو موشرا دیوان کو ندو اینچنی ارکان دولت ملک راویرات کو ندو حفظ دروانی نشی کے وائد ہے یا وائد ہوں سخر جالا قومی راوت قارون پختن قومبانی فی زینتیم خائس اووهه قال الذية يريدون الحياة الدنيا أغ دنياة غطيا ليت لنا ثنما قووت قاارون إن لزو حفز عظيم وقال الذين أوط العلم أهد علم وي ونا ق صاب الله ي خير ل من آمناواام الصالح باب فضل الجرو وخشة العيش والاقتصاال على الطديلي من الماقولي والمشروب والمبوسي وغيريا من خضود النفسي وترج الشعاز. لگی زندگی یاته اوایا ماکه هو هم ما سئالنه یوه مېنینه عنینا او قران دې ریته پوس بدهنم کی او دا سوره نعمتونه جي استعماله لا تسالون نخنه زندگی من کان یرید العاجله سوک فعمل دا اخرت باندې دنیا غاری نو ع لو فیها وربكم منذر لقد الدنيا کی ما ناشاء لمن نريد ذوری رب نشته زمون چه سوره خوا په یو چاله چم غوي خرصم ما جان لا له جان ما يصلح مظلوما مذحورا الک کافر تمو رکی مزیدی ترجیری وای مزیدی فوالتغصیلی ایشا معلوم دی لک اما ذل آیات الا لهم ولا عدایۃ ترضا شروطهم دی ونه عائشة, اللہ عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویماشا بیعا آل محمد دا محمد خاندان نبی مرشو من خفز شعیر یومینی متصابعینی حتا قبضا دا نبی اسلام دا فاتقول پوری چرتا دا نبی اسلام خاندان دو رضی پر لپسی متوا پر چیزے دا اوبار شو بروڑای بانیم چیزن اگا نبی مارشی وی امون کو پی شندی اکلے شندی اللہ بند پا دال کم خبری کئی از غفتو بورشه له بخول دال نوړو واه از ورمش ورډه مګ نه دی خړلې او د مشران خړلې داجی راته یو اسم لکه سیمنٹ شي کلاکا او بهچ بګلاو په خوا خوا نو د سر کې بګې بچو ماره کې ماره کې را لاو په سر کې بګې لاو دا به دلا نه دا ټول تاسو د یو تا خورلا ما شاء الله تظل قالت القراء ذاكي ريوان ما قالتكي آه أبدا الصورة بطاعي <تصفيق> ما شاء الله ما شاء الله ما دست زي أعبر لكم الحمد لله ويا هون ما شعبا قال محمد بن صلى الله عليه وسلم منذ قديم المدينه من طعام البري ثلاث ليال كلات النبي اسلام مدينه ترغلي نو نبي اسلام خاندان دو غنم او دوډاینه دریش بي دي د هغه نه ورشه تیبان مو ورشه تیبان پرله پسي حتا قبزا تر دې pore جنګ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض کړو واغ خپل شو دار دې پدې بیره تیارونه حتا قبزا حتا قبزا عائشہ رضی اللہ عنہا ان والله ایشی بویخ فالخریتا خریت نقل گئی والله ابن اختی قسم طلا خرتہ دبر بجولین دې د اورټو اورټو خریه اوردان ان کن نال ننظر الہلال ثم الهلال ثم الهلال الهلال پیځنی اول یوم او ضرور ذکر الهلال بیا چې دینه قمری چې سوالته موږ درې بدري بیا قمری بیا چې اخر کې نارایش نه بیا هلال شي توجه وکړئ میاش وکړه څو سره سره یو میاش مقصد دا دی چې موږ بکتل هلال ثم الهلال ثم صلاۃ احلت فی شهریں پر دو میشو دری احلی پر دو میشو کی دری احلی, احلی زکوۃ اول ذم دم دی چندر ہلال ہوئی بیا اول ذم درم کی پاتی بیا ہلال ہوئی بیا اول ذم دم ہلال دی روپیوں میش کی دو ہلالا و ما قیدت فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارن دا نبی علیہ السلام فقور کی بچی دے پابیاتو دا قور دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پابیاتو کے بچہ تو قربان نشو قلتم ای حالا و ما ما کان یعیش ومو استاد د جنتی رولو طریقه سو واست باندې استاد د جنتی رید نو کالت عی ال اسودن اتمر والما نو موږ ګزارو په کجورو او په بونه کولا کجری بن او خړې د پاسو په ابوس غنی الا انه وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار د نبی اسلام گاوندیا نو دارشالو نا واکنت لهم منايح او دای د پایوسار ویو سماره نو دا دای د پایوسو مقصود دا دی چې چا والا د پای چې د پپای وان ورکړي وکام او یې رسولو ده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البانیا ایو نبی اسلام لا داری شودو دا پای بهرالېګل فیاس تینا نبی اسلام بفلو مسکل مونږ لا د ان راکول هدیه خو لري استعمالو لا ته توجه کوي توجه توجه الاسودان دي ته تسنیه تغلیبی وي فوته وي کجراتو ری او بوخ سپیری تورې نه خټه غلا به ورکړه د کژورې لپاره په وبو باندې ځکه ویلي چې الله سو دان بیا نو ختم دی دوستا الله الله الله الله وا ير الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تیر شپیو قوم بين بین ایدیم شاتن مسلیہ داگی مغیتا ریتا بیزب رتاوان فدعوه اغیو تی آجاو آجاو راشا فعبا ایاکو ردی نخرم وقال بس رایات که و تسنو حالات و تکون رایت لے ابو حریرہ تیو راشا منگو بیزلی تکلی دا تو خرا اگوی خراج رسول اللہ صلی اللہ, اللہ من الدنیا نبی اسلام دو دل دنیا نتلے دے ولم یجبا من خبز شعیر اغدو او د اورغوشو کلوډه باندې نه دې مور څه وې بس ما تا ورایا چن تا څوکره دې ځین نن اغانلار غو په ما خاطر ولس سبحان الله دې درو صاحب خبري دی الله قبر رم شیخ سلیح رحمه الله په چټنې ډېر نه نه چټنې څنګه غو باندې ما څو باندې یوه دې زو بس یکه واږي تازه ګورته وي بهت لږه کې یو شي حساب یو زو چې دیګانه چې کوم راو باسه او ځان ته راځم تاسو ساجو یې نیولې ساجو یې بیا لرا کا دلانه چې ماته یې چوروا واه او یو اڅهار به سهار به جوار وړه فلله سهار او ماستر یې سمونه سهار دی په غرنه به نه خورله ما ها او څنګه بهدار چنه درومدارو یو وروزی راځي چې لرغول لرو لرو سره روان جو دی تاسو هغه اوه وسو روان په مړدا تفراده په دې غوډار سره له د خپل کور ناغه تنگ لار وایي ګر روان په دې نصف او څاډ باندې چې د نړی ښکاری دی او هغه او دا چې روان دی کنه سم ماشاالله چټه چې څنګه ورته دومر دی لا ساری تواجه مجتبا او تس او زو ما نورمالگی دوسوان داسی لرگی ماتو اللہ تس اوائی مانگا مرمش درگی ماتو لاغم باتو کراسار شورو وائیا تاریخ تیسا ناو کری سباق لراغلی و شیخ تیو ہوئی کی سباق لراغلی و اوئی مها سر ملاوش مات پاند و دون پاند ا ټول کله دې غواړي چې شي په شامپان بچانې شروعسته به کوم پانډاړو او چې ټول نه شو نه ما دې جماعتي چې وروغونی چې دنه ما ته وی کو سمته وګوره ځنه په کاټارشه په پوسو کو سمته بل طرف تاسو نه ما کور شاته لاروبله پاري په باند وګوره کور تران نه ورته ځنه کپړي بدلکي د 14 ور سره برابر نو یالته دوور د بوله وهې د چراجي چې زروته مې دوه پکاګاړی ما ته چیرې چې طالب زمو و اوه اطه اوه ای ته ظهور فلما شی او قران باندې دا وتی اناند م الله چې بکېته را تار کې واقعېګي ده یا د ضرريره حم الله ته لږ په طالبان دی د په چ ک راژون مون سره د بخ ب کاره ته سر ته وړی موند شو په ان کار من نه شکر چې هلته مور سوله سر تاریبار ې جن ماته صاده رو وواړلو چې یو چې کا خو دا موندلله را وواري چې پهیر روان دی او پېر خمودررسېې تا خ ما چې سر و نو دا عارو اباي تا بيزا باب روانيږي وربل تر طبي توي در درو لم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم على حيوانين نبي الرسول الله قد استفر من قران دلګي درې څه مطلب دي پولیس د استفر من قران ورالي نا نا د استفر تاسو رو او ګذري لا کېواله او دیتو دوره ورغار کید نو څه خاص دوره ته د سم په لنشت به با خبره باندې حتا ما تا و ما اکل خبز المرتق نبی اسلام چې تد می دیواله وروډه څه باندې وروډه می دیواله نو خو هتا ما تا تر مرګه پوری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د می دی چې نه بالکل می دا وروډه دا وروډه نبی اسلام چې نو هوللی تاسبا ان شاء الله تعالی حاشید چې اکتفا به احجار و استنجه کی سیدہ خوره صحابه کان یبعرون بعر ما یبفچ کوری وانتم تسلطون سلطه داو سن شٹی وځی غاری حتن وڅریچې په همدغه غاری وای نو ی تاسو غره سبنی غلاش کنا په پنجاب له هزار کاویدا او کاویدا ټکتا مطلب خپل <سؤال> زیدا خدا غریات ساتو سره وفي روایت لهم ولا را شاطن نبی رسول الله چته نو سمیتن ریت بعینه قط چ مکمل بځری تکړې شوی مکمل بی ذالکال دا کوټوال ملګری په دیباله پیږي لګه چې مکمل بی ز چې دراړی تکړی محمد و رسول الله چې جنا غنه درې دلی هغه چرته ولې چې بی ز غره تقسیم کړل وسته له واخه ولا په کړئ شی و د زهر چې و د بغې کوم اچول شروع کړه بی زی واه کنا دا زو نقطو یې مته وټه شکل هਲکو مو وتاو مکمل بی ز مکمل وی تکړی شوی نبی رسول الله دا چې جنا غنه درې دلی د مرګه پوری غیر دا نه ده کنا حاضر لاګنه نه ایا هو ما لين نور عليه شيخ الاسلام والما قال ما يجد من يبدا لما وسلم عضيب نحو او ذا الحديث سيرش يوصل اوقات يعني واه ما ليش ما رى رسول الله صلى الله عليه وسلم د كم الله تعالى ابتعصه اللہ تعالی حتیٰ کبده اللہ تعالی فقیل له حلکان لکم فی عاد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مناخل این اصطاق اسلام پر وقتی چنینم تا غلبیلنو قلبیتی جنی غلبیل بیشن آتی دا او قال مارا رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اسلام نولی دلن ندری میں نبی اسلام سے تا سشي غړبلیل من حي نب تااس الله تاله حا بض الله فقيله لهو تو شکیف کوتونم تاګونه شره غیرره منخول تاسوه <تصف> تاسوه چې دی نو اور بشو ډوړیڅنګه چې دی او بشو ن به تاسوو چاه چل شو غین تااسسوړه څنګ خوړه ه وره کاتلت ل بسي چمه کې خل قال هغوي کونه نتحنو هووانن فوقو هو منبا اور بشي اوړ کړري یا به پوکیور کو والله نو چې کلا فیتیر ما طارا وبل وکل سب چې ال وکل و ما بقیا و سب چې باقی پاتش نو فرای نا او اب مون لاند بکړو چې لاند بکړو نا پاستښون چې پاسته بسون دابا پاستښون وبسام خلن نو چې دنه غلبین نو من وی نو نو هغیا انا که هوګیا که نا بل تنوای کنه سره ما شاء الله ما شاء الله <سؤال> دا حدیث لگوار یا دا وره یا هو الخبز الحبرات بینه روتاه معنا دا او هو الدرمک اوله سپین روتاه درمک معناتس اوله دسپین روده سر رینو لندن اول دا حدیث وره بای زبردست مسلم شریف حدیث ته وقکی دا تا ابو هريره رضی الله تعالی نو. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم او ليله باز ذات څه کې کوو خليلي نو اشاره دي چې څوک مجاز وانه کوي ذات يومي رذو النهار و ذات ليله رشفوا ټیک تا غا مطلب باندې ورسیږي نو فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى نعما چه نبي اسلام د کور راوته چې ګوري ابو بکر راوته نو عمر راوته دي او بکر ام راوتے دی او عمر چې د اگر راوتے دی اس دی بزا بل پر سره سرا برا خواہ تک بھٹک بھٹک او بکر ام دی نو عمر سیب ام چې دا راوتے دی فقالا دوست خدای دیخو پغیب انو پوئی گی شیخین و تووی عمر ام راو بکر تا ما اخرجاکو ما من بیوتکو ما حاویسا تاسد کرونا پدی وقت کسی شیرہ واسلی نو استاذ توائی خان استاذ رسولګینو روح، کورګوونه د لګي د لافر اوتیو سبحان الله او بکر دی عمر دی قال الجو يا رسول الله اذا الله پیغمبر لګي رو بسريو قال وانا والذي نفسي بيده لا اخرجن الذي اخرجكما قسمت الله زوم اغسيرو واسد کم سشت تا سرو باز با عمر رضی الله ناتي او دای کی بلاری رضی فقام معه د شاګر ګل استاد خبره ونی فقام معه ضوارطیدن د نبی صلی الله علیه و سلم سره نو فاتا رجلا من الانصاری لیس علیکم جناح ان تعطوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت او بیوت اماتکم او او بیوت خالاتکم او بیوت اخوالکم او اتا رجنا من الانصار رال لي و تنصراد انصارنا فاذا هو ليس في بيتي دوست خدای کو پګيبونه دي پيا دا پتا و ديشتي چې زماملګري کور کې نيشتي خو چې دوري وټه کوه ته پوښي وکړه نو هغه یې کور کې نيشتري نو دي چې ته واپس لو واپس نو خذي فلم ما رات چې نبي اسلام خذي دا غوړي ده قالت مرحبا واهلا پراه و دا څو خپل کور دې فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام اغي توه اي نفلان خوان دي سشو قالت نغيوی رهبا يستدعي بولن الما اغت تنه ده من لخواهی وبروری تو جو که وکننه كور کار جگوی ده خزونك تي خدا دي غار مغا چهار نشي خزونك تي او بل رهبا يستدعي بولن الما تور ساري دي بارنوبا تي وابدل زرالب بيغم وشا وابنش تي بارنب زرالب تراؤ دي صحر دی بغلا شدتا محصولی لنیتی نیزال دیتی بری او بودا دل ازر عرام الماء بس اغی عبورت اللی اذ جالا ساری کاریشی دی نوکتو تغورو وصر وصر وم اذ جالا ساری چگوری انساری داؤ رسیدون تاظ رسیدون پنظر الی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وی پا مل مبارق و شا لیگا وی انسان تیو زید تفم زلدی دی بیروس تو فلنسیبتی او خوش قسمتی سمجھ کر ناراض نو مہمان پر رزق اپنا کاتا ہے تیری دسترخان پر نجی کرافتر کلاسی لکسی لکسی تکانا صدقی پاسرم بیبی ہوئی چیتا لکچہ ارزق ملمن راجی ارزق ملمن راجی اجی تین ملمن راجی نمیدہ ہونا سن دسترخان ملمن خشیل ہے اجیسا دیکھئی آجی دور خانکی جی سوا ہے محکمات زب تنگی دن ملمت او سا رو تنگی گمنا پوروانی اس پر وانه شویا بغې ډیر وا فنظر الی رسول الله صلی الله علیه وسلم وصاحبه ثم قال اغه الحمد لله الحمد لله فمن ما بری الحمد لله او جملې ته وګوره ما احدن الیوم اکرم اضیفا مني سبحان الله ند یوتن ننذی زمانہ دین عزتمن منبر والا زمانہ چه صورت عزتمن منبر راغلی داسه منبره اړو د چاشته دینا یو ترت او بکر دے بل تر عمر دے شیخین دی او دا غی پیر او دا غی چې د مشر او زمانہ مشر محمد رسول الله زمانہ منبر دی زمانہ منبره پشان منبره او د چان دا غلی نبی فزان اس کوي گنو سندس فنتلقا لالو كورك دنة فجاء هم بإذقين فيه بسرن وطمرن ورطبن يو غنچهرالله ده كجورو چفائيكي ده نين پخته كجوري هموي وطمرن چواري پاكي هموي ورطبن أو كجوري پاكي لنده كجوري نين پخي أو نين عيي تبسر وي چواري شو او چشو يغي تمر وي او دابل ترو طب وي فقالا اي خوكي خد الله ملمة سمد سشي والله فقالا قلو دفو خره خره واخذ المذيه تشورجوا قيرا اوستدا چور قيرا اوستدا رواندي نو ګورې ځګلهم په کار دي قرباله سبحان الله قربان او بکار دي چې دا وخت سور دي فقال نبي الاسلام توي فقال له رسول الله اياك والحلوه فزان خو نه کويږي لنګ چتا لاله نگی اياك والحلوه ځان بچا دلنګ نه لنګ چتا لاله نگی او دا حدیث زم متا ګل نوثان بلی چې تله بينه ډېر مخلص شړې دي الله مونږه لرو مبرشمل چې بو زوما تسلم پهلامه کې څه و نو مونږه شپه تا كونللم مونږ غریب دي چې بوج کېني شي شپه مونږه لړل لارې نه جوړو مونږه ستار داسې اطوبو جو ټیم کې وو بجو ټیم کې چې مونږ لړ شو 6 بار 9 بار شي مونږ فلصې جوړې مونږ راواله نو چې لړو برکات مو دې شرب دې الله دې خصاتي اگر ا سره اوس مونږه په ټیک کې نوسته د په لږ سپي کې اواز وکړ علماء راغلل يو بیان وکړي ټیکر په کې بده را کې راغلل هغه برکات پرسته دې حل تر شاید خوشي یا تر تبوت اورغه دې کور نه نیولې او دا اورغه به مجبور چې نه आवाज کوي نه په کې چې مونږ ورچره څه کوي د خپل اتلګنی ولې دی دا څه دي تاسو نه پتا مې کولای غواړم ښه کلاس یوه دې څه دې خپي ولر موږ اندې په ولازه بالله تعالی الله الله زاهر ته ما پودو شو کول غوښتنې کو چې موږ ته نوینه ما یې ټول استاد د مینا پولیس راځي د څه دې څه دې باه خولار اوره په حق ولا غاير بیا ډوړې ما چې سنم ګېرو جوړاو پتہ کوم چې رازاد چنو را لې پر ځان پیږینه زړه په مال خوشاله کراږي خوشاله بې څه غړي ونه څه هغه شپږ درګهول درو په هغه لور کړی او شیب نه مې جوړ تا ویلو اختر به دا اختر سره را راځي اختر کوو را موږ راځي که 16 علي وي لري دغه باندې لري دا چې دا ما تن راي شي بیا سوي چې مونږ ډاغه کوله وی دا یوسف په طن دی دا دا چې واټه متیاګې دا مې تاور ما هم پته نه لګې مم بالغې ګرمې دا مم بالغې اوه څه نه لاله بل دی دا دی له کوړ دا نه دا دی چې شیخو دی ما نو چې او زال ابو تر نو چې کې سمته اوخره نو مثلا څه دا دی دی چاریت سكين چالا... حیوان... و او مديو اتو سكين و ته څه کوي چې دې په حیوان کې سکون راځي ډېر چا لا چا حیوان په ساکب شي کنه بیا خو زی سکون په ګرځېدې کې تر سكين وي نو نبی رحمت السلام دي یاک وال حلوبا فذبح لهم رواه الذي لذبحوا كلا فاكلوا من الشاتي ايشکار بو کنو به وډو تو سه ايشکار بو کنو چې مخ کړي نبی سم ریټ چې دنهو بيځنه درې درې ادته په پور بيځه لاله کوي نو ما هیڅ کار هلکړ دې کنه یار او یو ټک په سوچ کاه اب حل ان شاء الله ومن ذالك العسق وشربوا بمسكني اګه ګوجګینا قرانکمو کو قراج فلمما انشبعو ورعو چې مارش ول او څنګه ماته شه قال رسول الله لي ابي بكر و عمر رضي الله تعالىهما والذي نفسي بيديه لتسالوا عن هذا النعيم يوم القيامه دورو او د دی نعمت مبارهې تهپوس کېږياخه جا کوم م ب من الجو د کرو نه لکې را او وي ف لم ترجی حتىته اساب کو مع بیا کورون تهاپ نه شوي تردي پورې کې دا م د ته وور دپور ل ک ستا یول ما طول عزق ال ک باسا غن چ کې د غسن و غسن وال مود السيكين حروف ذات اللبن والسؤال عن هذا النعيم سؤاله تعداد النعم لا سؤال التوبيخ والتعذيب دا هذا بالاشكال سي دا تفهم الاستمال دا مطلب هذه لا الله ما نعمت انت هذه اوجرتي اوجد لي بذكر الله هكذا لي بذكر الله بده دا مطلب هذه ما نعمت هذه اشكال الذي هو ابو لحیسم امن الطیحان رضی اللہ تعالی جاہا مبینن فی روایت ترمیزی وغیرہ فریوایت ترمیزی کی دکر سلاغلی سبحانت اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا اسفغفرقا و اتووو ایلیک سبحان ربک رب رضی اللہ آبا ایک چاہتی تابونا پکاری و سدام تووی تاریخ ملی سیختلی نو سیادن اگراری کونی